Kadi tamati shipo leo barikiwe nambari yetu ya simu Masai China maana ni 213 401 00095 ponyaza sufuri wakati wa wote ukipenda kuongea pamoja nasi vilevile vile unaweza kutopata abagushi abagushieglobalradio.com ama vilevile vile AGR FM nambari ya mchungaji nitakupa tutakapo tamatisha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 ya kukujalia kuamka salama salamu 30 na jua la dagor kwa ya kukujalia kuweza kuona jioni ya siku hii ya leo salama, na kushinda salama salamu na nakukaribisha katika abaguzi global radio katika makala maalum ambaye ni makala unaoipenda makala ya neno litasimama na hivyo wasikilizaji wangu popote pale mnaponitegea ninawakaribisheni ili tuweze kuingia katika makara haya. Na kama ilivyo kawaida yetu katika makara haya tunapoianza tunaanza na maombi. Hii ikiwa ni moja ambaye ni ya kumkaribisha mwenye hili neno ili aweze kuendelea kulifungua kwetu na kulipanua kama alivyoweza kuliandika kupitia kwa roho wake mtakatifu na kupitia kwa abaguzi Global Radio duniani kote popote pale mnapotutegea tunaungana kwa pamoja kizidi pia kuomba kwa ajili ya redio hii ya abaguzi Global pamoja na passing the right ministry ambaye tunashirikiana kuweza kulete neno hili. Na Mungu wetu aendelee kuwabarki kila mahali mko. Hebu tuweze kunyenyekea tuweze kuomba kwa pamoja. Tuombe. Baba mtakatifu mtakatifu mtakatifu Mungu yetu unaoishi mahali pa juu binguni na ndani ya mioyo yetu. Tunazidi kulishukuru, kulihimidi na kulitukusa na kuinua jina lako. maana hili Dilo jina pekee linalo kuwaokoa wanadamu kote ulimwenguni. Hili ndilo jina pekee ambalo lidiweza kuumba wanadamu na ndilo linaoendelea kutudumisha kutupatia uhai hata na viumbe vyote wanao walio na uhai. Ee bwana tunazidi kunyenyekea tukiendelea kukuomba ili uweze baba wabiguni kutubariki siku hii ya leo ikiwa ni asubuhi kwa wengine na kwa wengine ikiwa ni mchana na au jioni na pia baba wabiguni tunaomba utakaso wa pekee kupitia kwa hiyo damu yako mwaika msalabani Yesu yes wetu tukikiri kwamba hakuna Mungu mwingine aliyewe naweza aliyona uwezo wa kulinganishi na na shukuru kwa sababu ni katika hili hili jina zote tuna na kuweza kukiri kwamba u Bwana naomba kwa ajili ya wasikilizaji wetu wanapoendelea kututegea kila mahali wanapoendelea kutegea Buguzi Global Radio katika makala haya ya neno litasimama Nami na kama mtumishi wako naomba pia ukaniweka ukanitakase na ukaweze kunitumia kama chombo. Ili ninapoizungumza neno hili nizizungumze yaleo yangu bali nizungumze yale ambaye roho wako atakaweza kuniongoza kwayo. Nikumbuka redio hii habaguzi waendelee kuibariki na kuifunulia mipaka ili kila mahali ambalo kunahitajika wana iweze kuingia na kupenya na kuingia mahali pale Wakati huu una saa hii unajua kuna wengine walio na shida mbalimbali shida za magonjo shida za maishilio ya, ya ya ulimwengu huu shida za kikasi shida aina mbalimbali shida za kijamii familia shida za watoto shida za kila namna ambazo unazielewa mahali shida hizi ziko bana tunakuomba uweze kukutana na sisi katika kila mahali tuko na shida katika jamii zetu na katika familia na katika nchi zetu tunaomba pia kwa ajili ya kanisa lako watu wako ambaye umewachagua kwa njia pekee ukaita kwa hitu kwa, hitu kwa mwito mtakatifu wana tunajua kuna shida nyingi katika maisha haya tunaomba roho wako aendelee kuwa pamoja nasi nasi ya yakikutana na sisi katika hitaji na kuendelea kutukirimia neema na rehema zako unapoanza kuwa pamoja nasi hadi tamasha na mapenzi yako yaweze kufanyika kwetu sisi zote watoto wetu, kwa wake zetu, kwa mabwana wetu, kwa kanisa lako, kwa nchi zetu. Naomba katika jina tukufu la Yesu Bwana na Mkomboji wa maisha yetu. Amen. Basi msikiradi wetu ningependa tu niwaletee muktasa liwayale tuliyoweza kuzungumza jusi tuliona ya kwamba katika uh, katika safari hii ya wana wa Israeli walipokaribia kabisa kuingia katika nchi ya ahadi shetani naye aliapa ya kwamba hawataingia na tukaona uasi mkubwa jinsi walivyofanya na uasi huu tukaona yule aliyoweza kupanga ni shetani akitumia baram ambaye alikuwa ni mganga mchawi tena alijiita nabii na akafanya jama za kuweza kuangusha watu wa Mungu baada ya kuweza kuwasawishi wa Midiani na wa waweze ku e, kutengereza ama kuandaa kalamu iliyokuwa na walembo wa aina mbalimbali na hawa lembo wakaweza kupenya na kuingia katika nchi hata katika kambi ya wana wa Israeli wakitoka katika Midiani na tukaona jinsi walivyoweza eh, kuendelea kuwasurutisha watoto wa Mungu na katika karamu hii Balamu mwenyewe ambaye alikuwa anatambuliwa na wana wa Israeli kama kama nabii wa Mungu akaweza kuwaalika ili waweze kuja kushiriki katika karamu ile na kwa kweli walikuja na wakaweza kushirikiana na hawa mediani na baadaye wakaweza kula chakula kiliyotolewa mungu wakaweza kunywa kinyweji kilichokuwa pahali pale hata wakaweza kuharibu mili yao ambaye ni hekaru la roho mtakatifu hivyo roho wa mungu wakawa hako pamoja nao pale ndipo wakaweza kujikuta ya kwamba wako katika territory ya shetani na hapo shetani akaweza kuwanasa na wao wote wakaweza kuanza kufanya uzinifu na ndipo basi Mungu aliyekuwa ngome yao akaweza kuondoka miongoni mwao na hivyo uwasi ule ukaendelea kupanuka hadi katika kambi ya wana wa Israeli ndipo Mungu akaweza kuwaletea pigo ambalo liliweza ya mkini watu ishirini na wanine, e, elfu. na elfu. wana wa walipotambua dhambi hii ambaye iliingia maana Musa hata hakujua basi ndipo wakaendelea kulia na kuomboleza na kuomba wakiwa chini ya hekaru la kukutanika. Wakiwa mbele ya makuhani wakiwa mbele ya Musa wote wakilia na wakiwa juu mbele ya majaji ama ma, mahukumu ha kimu walioweza kuamuliwa na Musa wa hukumu wote waliokuwa wakuu wa wana wa Israeli waliokuwa wameshiriki katika dhambi hii na wote wakauawa na wakaweza kurundikwa na wakati ule ule ndipo tukaona mtu aliyekuwa kweli ni mtu mnyama na mwenye dhihaka, ambaye aliitwa Zimri na Yakaja na mwanamke maraya ambaye aliingia katika hema yake huku akijidai na kujitukusa katika uzinivu ule akisema hii ni Sodoma na alipoingia katika hema yake kwa ajili ya kuendelea na kutenda kitendo kile cha unyama kitendo kile cha aibu kitendo kile cha kumdhaki Mungu cha kumkufuru Mungu ndipo tukaona Penisa ambaye alikuwa ni mtoto wa Eliaza yeye aliyekuwa nabi aliyekuwa kuhani mkuu akaweza kukasirika kwa ajili ya Mungu na naachukua fumbo lake na akaweza kumfuta na huku akimkuta katika kitendo kile cha uzinivu mchana akaweza kuadunga wote pamoja na akawaangamiza hapa tukaona Mungu aliweza kuondoa pigo lile na akasema kwamba inasla zenisa a uh, fen, fen, feni ataweza kuwa kuhani katika nchi mpinje katika kanani mpinje au Canaan wataingia na uzao wake ukaweza kutangazwa na Mungu ndiyo utakaokuwa kuukishirikie ukikiria ukuhani na hapa tukaona ya kwamba shetani anajua matirio yale ambaye anaweza kutumia katika vizazi vyote na anajua mahali wewe na mimi tunaweza kuanguka raisi na ndipo anaendelea kuwaangusha watu kutoka kizazi mpaka kizazi na wapendwa tukaona kwamba tunapokaribia kuweza kufunga historia ya safari hii ya wana wa Israeli wa kiroho ukikuaribia tu katika Jordan na tuweze kuingia katika kanani ya vinguni, Shetani ataweza kujion, kujitoa muhanga akitumia mbinu zile alizozitumia zaidi ya miaka arfu mbili 2000, tatu zambazo zimepita ili aweze kuangusha watu wa Mungu. Na tukaona ya kwamba eh kile kitu ambaye watu wengi tunakiangalia hicho shetani atakavyotumia bali ataweza kutumia njia za kisasa atiweza ku zile alizoweza kuzifanya miaka hiyo ili aweze kuona ya kwamba ataweza kuangusha watu wa Mungu katika hali ya kuwa na urafiki na dunia na mambo yaliyo duniani haya ndio atakayeweza kuyatumia kwa njia ya iko njia ya pekee yake na ulaji pia na unywaji manake yeye aliweza kuwaingiza katika hali ya ulafi na ula... na u... na, u... na unywaji kabla hawajaweza kuwaingiza katika hali ya kuabudu miungu hivyo wewe na mimi tunapoendelea kuangalia ujumbe wa kula na wa ulaji na unywaji dio ju, dio njia moja shetani anatumia mara nyingi kuweza kudhoofisha mawazo yetu ili tusije tukaweza kufamuanua juu ya mazuri ama mabaya na ukiangalia jambo hili ndilo alilotumia kutoka kwa azazi wetu wa kwanza Adamu akaweza kulitumia kwa baba zetu za waimani na hata kwa wana wa Israeli akaweza kutumia jia hili Ipo mawazo yanapodofika anaendelea kupenyesha mipango yake mahususi ambaye anapenda kuangusha watu wa Mungu nayo kwa hivyo ili ili wewe na mimi tuweze kuwa na hali standardi ile nzuri ni lazima tuweze kujifundisha katika hali ya kuweza kufuata mambo yaliyo mazuri na mambo yaliyo masafi na pia tuweze kufuata ukweli tuweze pia kuwa na heshima katika ma, kwa Mungu na anapozungumza tuweze kumtenda na kumtii na kuweza kufuata mambo yake yaliyo asili na yaliyo ambaye amefunua katika mambo matakatifu na mambo yote masafi ambaye ameweza kuhekimi isha kwa njia ya neno lake kuweza kuwa na kuyafahamu tuweze kutamani yale ndipo unaona ya kwamba anapoangalia katika dunia hii anasema hivi ya kwamba watu wote duniani anapoangalia anaona wamekuwa kama baberi anasema ya kwamba Babeli imeanguka nayo imekuwa imekuwa e, e, maskani ya mashetani. Ukiangalia kitabu inasema e, ya kwamba imeanguka Babeli mji mkuu imekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho chafu na ngome ya kila ndege mchafu. Na hivyo ni kusema ya kwamba tusiweze kujishirikisha uh, kujishirikisha katika uh, hali ya ya ya ya sherehe ambazo zinaunganisha zina ukweli na uongo Manache hizi ndizo sherehe zinaofanywa na ulimwengu. Hata leo tunaona ya kwamba hata mambo ya Mungu yanafanywa dancing za zile ambazo zinaitwa ni dancing for Jesus, lakini yote ni ya kuonyesha ni u, u, ulimwengu. Biblia inasema ya kwamba katika kita, ka, ka, katika Paulo anapoandikia wako wa Korintho, anasema toke ni kati ya hawa hawa wa ulimwengu na musi, musiweze kuvuza kitu chochote kilicho kichafu nami na nitawakaribisha na ufunuo kitabu cha ja ufunuo anasema kwamba sauti inasema kwa watu wote enyi watu wangu musishiriki e, msiuweze kushiriki katika mambo ya ulimwengu huu tokeni kwake musishiriki katika dhambi zake wala ili msije mkapata mapigo yake Mungu anataka watu leo waweze kuwa tofauti kabisa na ulimwengu zaidi ya vile alivyokuwa anaonya wa wale waliokuwa katika kando kando ya Yordani Na anasema ya kwamba tusipende ulimwengu wala tusipende yale yaliyo ndani ya, ya ulimwengu kwa sababu Tukipenda dunia kumpenda baba hamukumo ndani yetu na anasema ya kwamba eh, eh, kuwa na urafiki wa dunia ni kuwa muadui wa Mungu kwa hivyo watu wafuasi wa Kristo wanaompenda Yesu na wanaomti lazima waweze kujiondoa kabisa na mambo ya ulimwengu huu na tunapoomba ombi ya kwamba usitutie majaribuni ni ya kwamba tusije tukajiingiza katika territory za shetani tunapoomba asitutie majaribuni na tuweze kumpinga shetani naye ataweza kutuondokea kwa hivyo kila wakati tusijiigi tusingie katika teritori za shetani maana yeye hata tuingiza mara nyingi sisi ndiyo tunajiingiza pale ndani na tunajikuta ya kwamba tumeanguka na tunaanza kulia o oh, Mungu alikuwa wapi na we ulijipeleka katika majaribu ile tentation za shetani wakati wana wa Israeli kwa territory za shetani hapo walipoweza kuanguka na Mungu alikuwa amewaonya kimbele ya kwamba wasisitamani na hawa watu kwa njia yote ile ndipo basi wale walio wale waliowasaliti wale walio kuwa karibu na wao na ni wao walioweza kuwasuru ku, ku, ku, ku, kuwasaliti na wakaweza kuanguza mioyo yao wakati mtu anapoanguka dhambini mawazo haiendi hapo mara moja tu bali inaenda polepole na mwisho we, unajikuta hapo shetani anatumia mbinu zote uweza kuona ya kwamba hata kile unachokipenda hicho ndio atakao zaidi ili kuweza kukikuangusha kuangalia movie mbaya kuangalia eh, muvi zile ambazo zina ukiu shetani ndani yake hata kama haijalishi ni umuvigani. gani unapoiangalia hapo shetani atakutegea kusoma vitabu ambaye hazifai zinao zinaokuwa na hali ambaye ni ya ushetani. Dipo unaona ya kwamba mwishoyo utajiingiza mahali pale. Wengine wanapofo, wanapenda sana hata kusoma vitabu bila na mambo ya uchawi. Wapendwa unapoendelea kusoma vitabu kama vile, shetani atakuteka sana na unajua agent wa shetani. Wameweza kuandika vitabu ambazo zina zina, zina vituko na visanga kwa njia ya uchawi kwa njia ya ushirikina, kwa njia ya uganga, kwa njia ya pepo, kwa njia ya roho medium ambazo watu wanaendelea kuzisifu sana na kuendelea kudhihirisha jinsi wanavyopata mali kupitia kwa hizi pepo. Unapoendelea kusoma vitabu kama vile, Shetani atakupiga na atakuangusha. Wakati wale wakati wanaposoma idhia wa, wale wa, wa, wa, wa, wa, wa, mwenye kuasomwa wanasema by beholding you became che, you you became change unapoendelea kuangalia unabadilishwa hata unaposikia na unaposoma na unapokishikañaga utaingia katika shida ile. Wakristo ni ajabu ya kwamba wameweza kushikamana na dunia na ndio unaona ya kwamba wameingiza hata mambo ya dunia katika kanisa la Mungu wakisema ya kwamba leo ni mambo leo. Hii ndio uchawi shetani anaotumia katika mambo ya kileo. hipo basi unapoona kila mahali panapokuwa na na mikutano ya NASA, shetani ako pale na anaendelea kuwanasa watu wa Mungu Mtumi, mtu, mtumishi wa Mungu mwenye hekima anaoitwa Suleiman anasema ya kwamba ilinde moyo wako kuliko yote ulidavyo maana hapo ndipo chemichemi za uzima zinatoka ndipo basi vile unavyofikiria hivyo ndivyo ulivyo kwa hivyo, hivyo moyo ama roho yako ni lazima iweze kuishiwa na neno la Mungu kila wakati. Daudi anasema hivi ya kwamba niumbie moyo safi, nirudishie roho wako mtakatifu na unipe furaha ya wokovu. Hiyo ni Zaburi 51:10. Ni Bwana uniumbie moyo safi na uweze kurudishia roho mtulifu ndani yangu. Na ndipo basi ili tuweze kuwa na mambo ya ungu ni lazima tuongozwe na roho wa Mungu ili aweze kukamilisha kazi nzuri ambaye alianza ndani yetu. Na hivyo ndivyo anavyosema ya kwamba wewe na mimi tulindwe na nguvu za Mungu kwa njia ya imani hata tupate uh, tupate wokovu uliokarimu na kuweza kuokolewa. Wale wanaoendelea kupinga mbinu za shetani ni ya kwamba eh, wanastahili kuacha kuacha kusoma vitabu vibaya, kuangalia movies mbaya, kusikiliza yasi yasiyo ya stahili. Hapa ndiyo mbinu za kuweza kushinda yule muovu. Kwa hivyo mawazo isiweze kuachiliwa, iweze kuwa workshop ya shetani, bali iweze ku, eh, kulindwa na isikubaliwe weza kutafuku kufuata njia za shetani. Kwa hivyo ndipo unaambiwa kwamba uweke kifunguo ya kufunga mawazo yako. Hivyo Petro anavyosema ya kwamba tutunze na tuangalie. Anasema hii anasema hivi. Tusifunge tusifunge viuno vile ambazo ni you vy, Vyania, na tuwe na kiasi tukiyatumia mema katika ufunduo ambaye uko karibu uokovu ambaye utafunuliwa ndani yake Yesu na hivyo tukiwa kama watoto waku, wa, wa, wa, wa wativu tusiweze kujifananisha na tamaa zetu za ujinga bali kama yeye vile alivyo Alivyo mtakatifu na sisi tuweze kuwa wat, watakatifu. Paulo anasema basi chochote kile tunachokiangalia dugu zetu anasema hivi Paulo mambo ya yote yaliyo ya kweli ya yote yaliyo ya, ya saha yote yaliyo haya haki Yoyote yale wabaye ni masafi yoyote wabaye ni ya kupendeza yote yenye sifa njema ukiwako wema wowote ikiwako sifa yoyote nzuri tafakali ni hayo Kwa hivyo ndipo basi neno linaendelea kutuonyesha ya kwamba kwa moyo wako tafuta Mungu wako wako kweli na Israeli waliweza kuanguka kwa sababu ya kukubali kuingiza Shida hii na kusahau ya kwamba wao wenyewe ni hekaru la Mungu na wakaweza kunajisi ya hekaru na hivyo Biblia inasema unajisi uki... hekaru yako ambaye ni mwili wako Bwana naye ataweza kuku Eh, kukuharibu Na tunaambiwa ya kwamba a, wale wote wale wote ambaye wanafanya mambo yanaofuatana na shetani hawataridi ufalme wa Mungu. Kwa hivyo shetani yeye mwenyewe na maraika zake wanajua hukumu yao iko mkononi mwao ama kwa mfuko yao na ni ya kwamba wao wamewekewa moto unaowaka kati kama tanuru. Na ndipo basi kuzimu we, mauti na kuzimu zitakapokuwa zikitupwa katika ile ile ziwa la moto hapo ndipo mauti ya pili ambayo ni ziwa la moto. Na Shetani anatumia wanawake kwa njia eh, ya, ya peke yake na mwanamke katika Bibilia analinganishwa pia na kanisa. Na ndipo basi unaona Biblia inasema ya kwamba midomo ya maraya udodosa asali na kinywa chake ni laini kuliko mafuta lakini mwisho wake ni ni, ni utungu kuliko kuliko uh, upanga ukatao kiliwili. Hiyo ni proverb verse 3 na ndipo basi anasema ya kwamba uh, wewe na mimi tuweze kujiondoa katika katika njia hizi hivi ni kusema kwa maraya ama kwa mafundisho yanayotokana na, na na maraya tusiweze kujikukaribia usije ukawapa wengine heshima yako na ndipo basi hata wageni wasije wakashiba kwa nguvu zako. Nyumba yake inaelekea mauti na wale wote wanaomuelekea huyu mwanamke anasema hakuna hata moja anarudi. Kwa hivyo wapendwa leo tunataka tuweze kuangalia eh, juu ya haya tumeona ni yale ambaye yaliweza kutumika na shetani kuweza kuangusha wana wa Israeli wa Kimwiri walipokuwa wanaingia katika wanakuwa kuingia katika Kanani ya duniani hivyo hivyo ndivyo itakavyorudiwa na shetani kuanguza sisi tunaoelekea katika Kanani ya biguni na ndipo tunapoendelea kuangalia mambo yale yaliyotokea baada ya hivyo neno linasema hivi Tunaingia sasa katika awamu nyingine ambaye Mungu sasa baada ya uasi mkubwa huu aliweza kumuagiza mtumishi wa Mungu Musa aweze kuleta sheria za Mungu kuzirudia tena kwa hivyo hawa wana wa Israeli ya kwamba hawa wote ni wale waliokuwa na chini ya miaka ishirini tangu wakati ule Musa alipoweza kuagiza alipoweza kuagizwa na Mungu ya kwamba kwa sababu ya kutoamini kwa wana wa Israeli Hakuna hata mmoja aliyo zaidi ya miaka 20 atakaoingia katika nchi ya Kanani. Kwa hivyo sasa wakati umewadia wa kuingia katika nchi hii, na hao wote ni watoto wengine walizaliwa huko jankwani na ndipo basi hakuna hata mmoja hapa aliyotoka katika nchi ya Misri, isipokuwa Joshua na Karebu na sasa Musa, maana hata Haruni amekufa. Dipo basi tuweze kuangalia Awamu hii emakana haya katika awamu hii inasema ya kwamba katika sheria za Mungu zinapoendelea kurudiwa tena kama vile zilivyoweza kutangazwa Musa anaambiwa na Mungu rudia hii kumbusha hao wana wa Israeli hawa, kizazi hiki juu ya sheria zangu za na ndipo basi Tunapoangalia tunaona Musa akaambiwa na Mungu sasa wakati wa kuingia katika nchi ya ahadi umewadia na ndipo basi namuona Musa akiangalia kwa makini sana kando kando akiwa kando kando ya mto Jordan ngambo ile ya pili anaangalia ngambo ya pili anaona nchi ile na hata kama haioni yote Anaangalia kwa huzuni sana kusudi anajua ya kwamba naye naye hukumu yake iko mfukoni ya kwamba yeye hataingia katika nchi ile na je sasa anajiuliza kuna uwezekano maana Mungu ni mwenye huruma akanisamehe kabisa na kuweza kugeuza uamuzi ule niweze kuingia katika hii nzuri ndipo basi akaom akaendelea kumsujudu Mungu na akiongea na Mungu akamwambia katika kitabu ya kumbukumbu ya Torati hiyo ni 30 na 30 eh, eh, eh, anasema hivi aya 24 Anasema hivi Bwana Mungu umeanza kumuonyesha mtumishi wako mkono wako hodari. Ambaye hakuna Mungu mwingine duniani na biguni anayeaweza kufanya matendo yako ewe Bwana Mungu. Nami na nakuomba niweze kuingia katika nchi ile nzuri, nikaione. Nivuke, niingie katika nchi hii nzuri nikaweze kuona nchi hiyo nzuri na lebanoni. lakini bwana alimkasirikia Musa na akamwambia usinizungumzie maneno hayo ikutoshe bana jibula ombi hili lilikuwa kumbukumbu kumbukumbu kumbu ya torati. 3 aya 27 Akamwambia ingienda enda katika mlima ule ya Piska ukaangalie ukiwa huko uweze kuona mashariki na magharibi na makalibi maana wewe hauvuki mto huu. Bila kunungunika Musa akakubali matokeo hayo. Lakini akaanza kuanza na kuwazua kwa sababu sasa ye anakaribia kuweza kukusanywa na ndugu na baba zake ni nani atakaoongoza hawa watu ama watakaa kama kondoo wasio na mchungaji ipo akaomba bwana ni nani bwana chagua mmoja atakaoweza kuwaongoza hawa watu ili wasiweze kukaa wa... jangwani watu wasio na na na mtunzaji na... na... na na ndipo basi akaambiwa ya kwamba eh akaomba Mungu amsaidie achague mtu miongoni mwa hawa ili watoto wake wasiweze kuwa kama watoto wasiyekua na mchungaji na ndipo akaambiwa ya kwamba basi mchukue Joshua ili uweze kumuleta mbele ya umati huu naye ndiye atakaoweza kuchukua usukani wako wako na uweze kumdhihirisha katika umati huu kwa cha hesabu unapoangalia katika kitabu hicho cha hesabu 27 versus 18 Bwana akamwambia Musa mchukue Yoshua mwana wa Nuni mwenye kujaa roho wa Mungu ili ukaweze kumwekea mikono dipo ukamleta mbele ya elianza kuhani mkuu na basi baada ya kumleta hapa umlete pia mbele ya mkutano huu wote na wewe mwenyewe weke heshe, weke juu yake pandi ya heshima yako ili watu wote wa Israeli Waweze kujua ya kwamba huyu ndiyo kiongozi wao naye atasimama mbele ya elia za kuhani mkuu naye ndiye atakawaongoza kukwea na kuingia katika nchi ya ahadi Joshua alikuwa kila wakati alikuwa msaada mkubwa sana kwa Musa alikuwa mwanamme aliyekuwa na hekima aliyekuwa na uwezo wa vita Alikuwa na imani na sasa yeye ndiye amechaguliwa kuwa kiongozi atakaochukua usukani wa mtumishi wa Mungu Musa. Na alipowekelewa mikono na Musa wale wote umati wote wakakubali yeye ndiye kiongozi yeye ndiye atakawaongoza kwenda katika nchi ile ya hadi na akaakaambiwa yeye ndiye atakaokuwa kuwa kisimama mbele ya eliada na ukweli ni ya kwamba katika kitabu cha ja Hesabu 27 akaakaambiwa yeye ndiye atakao kuwa kisimama mbele za eria za kuhani mkuu wapendwa naona ya kwamba, Mungu mwenyewe sasa ameona ni vizuri mtumishi wake Musa aweze kufikia safari yake mwisho Na ndipo Bwana akamwezesha kufanya wakati huu wake wa mwisho mambo yale aliyoweza kuagizwa na Musa na Mungu na akamweka Yoshua mbele ya kuhani mkuu na akaweza kumwekelea mikono na akaweza kuweka uwezo wake juu ya uwezo wake sehemu ya uwezo wake juu yake na kabla ya kuweza kutoa kila kitu aliweza kuambiwa na Mungu aweze kurudia awakumbuke awakumbushe juu ya yale Mungu awa, ya wa, yale Mungu ameweza kuwa nayo kwao Papali yao kutoka nchi ya Misri kuja katika jangwani mpaka mahali sasa wamefika na ndipo basi wakuwa wakati yule sheria ya Mungu iliopeanwa wengi walio sasa hapa umati huu hawakuwako kwa sababu nakumbuka katika eh, sherehe hii ya kupeana amri za Mungu iliweza kudihirishwa na Mungu mwenyewe kuteremka kutoka binguni, akaja katika mlima ule wa Sinai na hivyo Musa akaambiwa awakumbushe hawa watu roho akawa juu yake na akaweza kuwa sasa tayari uweza kuwaelezea juu ya yale yaliyotendeka na ndipo akawaambia kuruzeni juu ya mambo yale yaliyotendeka zamani wakati ule dunia hii iliumbwa na Mungu ili muweze kuweza kuyafahamu. Na ndio unaona ya kwamba hata kama Musa hakuwako wakati wa uumbaji, ye ndio aliandika kitabu hiki cha mwanzo. Kitabu cha mwanzo, kitabu hiki cha e, e, kutoka, kitabu hiki cha vitabu vitano vya kwanza katika e, katika Biblia. Musa aliweza kuziandika akifunuliwa na roho mtakatifu. Ndipo sasa hapa anaoaibidia hata kabla ya dunia hii kuumbwa vile Mungu huyu alivyo kuwako. Na tangu wakati huo hakujaweza kusikika majabu kama yale ameyafanya. Atuweza kuwakomboa wao wana wa Israeli kutoka nchi ya Misri na akawakumbusha ya kwamba hawakuchaguliwa kwa sababu walikuwa wengi maana wao ndio waliokuwa wachache sana bali Mungu aliweza aliweza kupenda kujidhihirisha ya uwezo na nguvu zake kupitia kwa wao ndipo basi Bwana Akasem. akawaambia ya kwamba katika kumbukumbu kumbu ya Torati kumbukumbu ni ya Torati eh darasini eh kwa kumbukumbu ya torot, ya Torati saba seven mpaka nane andiyo anasema hiyo maneno nimezungumza hapo ya kwamba hawachaguliwa kwa sababu walikuwa wengi kuliko wengine bali walikuwa wachache bali bwana aliwapenda na alikuwa anataka kuonyesha na kudihirisha na kuweza kutimiza ile ahadi alizoweza kuahidi kwa Abrahamu kwa, kwa, kwa Isaka na kwa Yakobo. Basi ak, ya kwamba mjue Mungu wenyu ndiye Mungu, ni Mungu mwaminifu, anao sika, na amri zake ni za milele. Naye huweza kuwa kulipa wanao mchukia mbele ya haraiki ya watu wake na kuangamiza Kwa hivyo wana wa Israeli wapendwa wakaweza kuelezewa juu ya huyu Mungu zaidi hapa ni Musa kabla hajaachana na wao wavuke wawende katika ng'ambo ya mto naye aende zake akakusanywe na baba zake Na ndipo basi Musa kwa uaminifu akaweza kuwaletea juu ya mabadiliko yaliyoweza kufanyika kati ya wazazi baba zao akawaelezea kwamba hasa sasa hivi mnatuona hapa tungekuwa tumeingia katika nchi ya ahadi lakini baba zenyu walikuwa na roho na moyo mgumu na uasi na ndipo akaakaaambia waka ya kwamba nyinyi mnaona kana kwamba Mungu ndiye aliyowazuia nyinyi kuingia katika nchi ya ahadi lakini Mungu anahuzunika sana maana baba zenyu hawakuweza kumruhusu waweze hawa kujidhihirisha kwa mataifa nguvu na uwezo na mamlaka yake na hivyo yeye ndiye na huzunika sana maana hajapewa nafasi ya kuweza kuonyesha nguvu na uwezo na mamlaka yake aliyokuwa amekusudia kuweza kuidhihirisha kwa mataifa na kwa ulimwengu wote kupitia kwa taifa hili la wana wa Israeli kupitia kwa babu zenyu wote walinugunika wote waliweza kumdhihaki Mungu na hivyo Mungu anahuzunika sana ni kwa nini mpaka leo hamujaingia kwa sababu ya kutokuwa na imani kwao na hivyo tunaona ya kwamba akawambia kama vile walivyokuwa wangeigizwa katika inchi ya ahadi ni ya kwamba hawangeweza kutambua huyu ni Mungu gani hata Mungu mwenyewe hangeweza kujulikana katika mataifa haya maana wao hawakumtumaini huyu Mungu hawakumwamini huyu Mungu hawakuweza kuwa na kufahamu wawe Mungu. Na ndipo basi kama baba zenyu walikubali kuongozwa na Mungu ya kwamba waongozwe na yeye, watii sheria zake, wangeweza kuwa wamekaa, wameingia kanan wakiwa watu wamestawi wakiwa watu wenye hekima, wakiwa watu wametulia, wakiwa watu wana mali nyingi sana. Lakini kutokwa ku ama kuzuiwa kutoingia katika kanani yao ni kwa sababu ya kutomheshimu Mungu na kuweza kutomstawi Mungu katika mataifa yanao Musa aliyoweza kuelewa na tabia ya Mungu na aliyoweza kuelewa na sheria ya Mungu takatifu aliweza kwaelezea Hakuna taifa lingine duniani lililo na hekima na maarifa na ujuzi na ufahamu na haki kama Waisraeli kwa ajili ya kuwa na sheria kumi za Mungu. Akawaambia kwamba katika kumbukumbu kumbu ya Torati nne aya ni hiyo ya tano Angalieni nimewafundisha hivyo hivyo kama bwana Mungu wetu alivyoniagiza na kwa hivyo Mungu ana, a, anazungumza sasa kupitia kwa Musa ya kwamba muangalie muone nimewafundisha haki na hukumu kama vile bwana alivyoniamuru ni ninapowaongoza ni, ni, ni kwenda katika nchi ile mnaoenda kumiliki sisikieni basi mkazitende maana hii ndio hekima yetu wapendwa sheria za Mungu tunapozitii tunapozitunza hii ndio hekima yetu katika mataifa yote ambayo yametuzunguka tunaposhika sheria za Mungu na kuzitenda hiyo ndiyo hekima wa wanadamu wote na mataifa yote watasikia na watasema hakuna watu wenye hekima kama watu hawa. Kwa hivyo wapendwa Mungu ana alikusudia ya kwamba wewe na mimi tuweze kuwa na hekima inaopita hekima za ulimwengu huu hekima inayopita, yaani ujuzi wa ulimwengu huu kupitia kwa kutii sheria za Mungu kupitia kwa kuendelea kutunza sheria hizi Mungu alikuwa amekusudia tuweze kuwa watu tecuria ndipo ana sema tunaposhikika na alikuwa nakusudia wana wa Israeli waweze kushishika sheria hizi waweze kuendelea kuzitunza ndipo mataifa yote duniani waweze kustajabu wanapoangalia watu walio na hekima jinsi hii ndipo Musa anasema angalieni jinsi nilivyoweza kuwafundisha kama vile Bwana Mungu alivyoweza kuniagiza ili niweze kuwafundisha ndipo dunia nzima iweze kustajabu kwa jinsi hekima na haki zitakapokuwa zikiendelea kutimizwa katika nchi mnaoenda kuilidhi na wate watakuwa wakisema watu hawa ni watu wenye hekima watu hawa ni watu wenye busara watu hawa ni watu walio na akili kuliko watu wote wengine hivyo wapendwa mpaka leo Mungu wetu ambaye anatupenda sana anapenda ili wewe unapotaka kuwa na hekima unapotaka kuwa na akili timamu ni lazima uangalie jinsi Musa alivyowafundisha wana wa Israeli Cheria zake ambaye walikuwa waendelee kuzitunza mpaka Kanani walipokuwa wanaingia na kawambia ni lazima shishikwe maana hizi ndizo hekima ya watu wa Mungu na leo hii Mungu anapotaka kutuingiza katika kanani ya biguni wapendwa anasema anataka kutufundisha mambo yale yanatakao kuwa katika katika kanani kanani ya biguni tukiwa hapa duniani ndipo Musa na anatuzungumzia leo ya kwamba tuangalie amri na hukumu vile vile kama Bwana alivyoamgiza ili tushishike hapa tukijigojea kuingia katika Kanani tunashishika hapa hapa na katika hapa hapa tunapogojea kuingia katika Kanani ya biguni ili tuweze kuwa na hekima na akili zetu, katika mataifa yote waweze kutambua ya kwamba we are peculiar people ya kwamba sisi ni watu tofauti na wao ni lazima tuweze kuwa na sheria za Mungu watu wengi leo wanasema sheria za Mungu hazina maana nataka niwaambie wasingizaji wengu, ya kwamba ukisikia mtu anapo, anaposema sheria za Mungu hazina maana ni kusema ya kwamba huyo mtu anatumiwa na yule adui wa Mungu maana shetani ndiyo anaoendelea kupingana na sheria za Mungu na hakuna serikali yoyote duniani inaweza kuwa haina sheria na kwa mfano unapoangalia katika nchi hii ya United States of America katika uh, states zote unapoenda kila mahali kuna sheria ya barabara inaosema kwamba uweze kukaa katika mkono wa kulia Ukienda ukae katika mkono wa kushoto, utaweza kufanya accident na hata unaweza kuvunjika miguu na wakati polisi za traffic watakapo kuja pale, hata kama we ndiyo ulioumia sana, ni ya kwamba umevunja sheria na hivyo haki ni ya kwamba umevunjika miguu ndiyo lakini utahukumiwa maana umevunja sheria. Haukutumia hekima sheria diyo hekima unapoitunza ya kwamba utaendelea kuwa na hekima na utaweza kuvunjika miguu na hivyo ndivyo bwana anasema tushike sheria zake maana hiyo ndio hekima yetu hapa duniani tunapoendelea kufanya rihaso ya vile tutakavyokaa katika ufalme wa Mungu mbinguni Deep anasema sema mazi tushike tukafistende sheria zake. Maana hii ndiyo hekima na akili zetu katika watu wa ulimwengu. Na watasema taifa hili ni wenye hekima, Wakristo hawa ni wenye hekima, lakini Wakristo wengi duniani wamekataa sheria za Mungu. Shetani amewapa, amewakumbaza Ha, wana wana wanafundisha wana ya kwamba sheria za Mungu ziliweza kugongemelewa pale msalabani. Wapendwa kama sheria za Mungu zilikuwa zina uwezekano wa kuweza kuziondoa hakukuwako na haja ya Yesu kuja kufa msalabani. Maana Yesu alikuja msalabani maana sheria za Mungu haziwezi kutanguka. Sheria ya Mungu haiwezi kuondolewa hata Yesu mwenyewe aka sema pale katika kitabu cha Mathayo tano aya ya 18 akasema kuna uwezekano wa dunia hii kupita hata nabibu hii zipite lakini sheria ya Mungu hakuna yodi wala nuka itakayotoka katika torathi pakazo zote zitakapoweza kutimizwa hivyo wewe na mimi ukiwa unaamini kwamba shelia ziliweza kuongemelewa pale msalabani hilo ni fundisho out of contact kwa sababu Yesu mwenyewe alikuja shelia hizo na kama zingekuwa na uwezekano wa kuondolewa na kubadilishwa haingekuwa na haja ya mwana wa Mungu kuja duniani kuangalia ndipo basi tunapoendelea kuangalia tunaona ya kwamba sheria hizi ambaye Musa anaendelea kuzielezea hapa ni ile iliyozungumzwa akawaelezea ya kwamba siku ile tulipokuwa katika Horeb ndipo akwakati ule Mungu alipopeana sheria zake katika kumbukumbu kumbu ya Torati 4:10 akawaambia Munakumbuka ya kwamba Mungu aliniambia niwasikishe maneno yake akaweza kunipatia sheria zake Mukakalibia mkakaa karibu na ule mlima na ndipo mliposimama chini ya ule mlima Mungu akatoka biguni na mkaona giza na, ma na matetemeko na moto. Bwana akasema kutoka ndani ya moto na mkasikia maneno yake. Na tena hamukuona umbo lake bali muliweza kusikia sauti ya Mungu ikitoka motoni. Akawahubiri gano lake alilo liamuru yaani yani zile amri kumi na zikaandikwa katika mbao mbili Bwana akaniamuru niwafundishe maagizo na hukumu zake ili mtakapoingia katika nchi ile anaowapatia vua na sheria na maagizo ya tenda katika nchi ile Basi Jihadharini akawambia. nafsi zenyu maana hamukuona umbo lolote wakati ule Mungu alipozungumza na nyinyi hamu kumuona msingie kwa kujifanyia sura yeyote ile ya Mungu ya mwanamme ama ya mwanamke mfano wa mnyama yeyote yule Alie duniani ama ndege aliyo angani ama mnyama alio majini bibo musa so anael anawaelezea msiweze kujitengenezea sanamu yoyote ile na usije ukainua macho yako ukaangalia mwezi ukaangalia nyota ukaangalia e, e, ukaangalia pia na jua ukazitumikia kana kwamba ni Mungu Mungu anawaonya usiweze kujitengenezea hata hata mfano wa mwezi nyota ama ama malaika ama ama kitu kingine chochote ukakitumikia maana Mungu ndiye muumbaji wa hivyo na akaelezea akaendelea kuambia hawa hawa wa, wa, wa, wa, wa, wa hibrania kuna nchi gani nzuri nanguvu, na nguvu na iliyo na ngumu kama hii nchi yenu ni nani anaweza kusimama mbele yake tunapomuita katika kila jabu anasikia na ametupa sheria hizi zake leo kumbukumbu la torati powers 8 anawauliza hivyo ni mu, ni, ni tafsira gani a Mungu huyu tunapomuita kila wakati wapendwa anatusikiliza kila kitu tunapomuomba anatupatia ni Mungu gani aliyo kama yeye na tena ni sheria ni nchi gani iliyo na sheria kama hizi ambazo ni za haki kama Torah ambaye naopatia leo leo cha, changamoto ni kwa wakristo leo Je Mungu alipeana sheria hizi kwa wana wa Israeli lakini leo ameweza kupeana sheria hii kwa Wakristo. Isipokuwa Wakristo wengi duniani wamepotoshwa na shetani na wanaonyeshwa sheria sita ama tisa ama tisa na robo ndio zina maana wanavunja sheria moja. Bwana ametupea sheria kumi Anasema katika Yakobo mbili ya kumi ya kwamba ukishika zote na ukafunja sehemu moja, umevunja zote. Bwana ametutoa sisi ili tuweze kuwa watu waliokombolewa kutoka pingu za chuma. Musa Musa ya kwamba nyinyi ndiyo mtakao kuwa walidhi wa Yehova Tutakapomsikiliza na kushika sheria zake, Wakristo wale watakaofanya hivyo, hivyo watakavyokuwa walidhi wa Yehova. Ili tuweze kupata na kuwa walidhi na Ndipo basi nchi hii ilikuwa niwe yao ikiwa wataweza kumtii na kumskiliza Bwana na kumtii sana ndipo basi maneno haya iliweza kuavuza sana wao wana wa Israeli ndipo bwana akaweza muta akawaambia kumbukeni mimi sitaingia katika inti hii maana bwana alinikasilikia kwa ajili ya dhambi mulizo zitenda na akasema ya kwamba mimi sitaingia katika inti hii lakini nyinyi muweze kuwa watifu muweze kumfuata bwana ndipo basi mnapoendelea kumfuata aweze kuwa mungu wenyewe wapendwa Mungu anataka tuweze kumfuata mpaka mwisho na leo wewe na mimi tumepewa changamoto hii na ninataka uweze kujua ya kwamba tutakapomfuata tutakuwa walizi. naona saa zetu zimekwisha na hivyo ningependa niache niachie hapa ili wewe na mimi tuweze kuwa na nafasi ya kuweza kuomba na kwa hivyo hebu tuweze kuomba ili tuweze ku, uh, kujweka mikononi mwa Mungu katika shughuli za leo na katika usiku wa leo popote pale na sheria hizi tuweze kuzithiria marani. Mungu aziandike ndani yetu ili ziweze kuwa ndilo zido zitakao tufanya kuwa special people katika shule tunazozisoma katika kazi tunapofanya mahali popote tunapokuwa hebu Mungu watubariki na tuombe Baba wetu na Mungu wetu nao sana tunakushukuru sana kwa ajili ya kuwa pamoja nasi. Asandi kwa ajili ya kutulinda. asandi kwa ajili ya kutupatia nafasi ya kusikiliza neno hili. Hey roho wangu mtakatifu aweze wa kuwa pamoja nasi, hatua hatuapo hatua. Wasikilizaji wetu kila mahali ambao wamesikia neno hili, ukawabariki na sheria zako ukazuweke ndani ya mioyo yetu ili ziweze kuwa za kutufanya kuwa watu wa watu wa pekee katika mahali popote pale tunapoendelea kuwakilisha wewe na tunapokuwa tusaidie kuwa, kuwa wakishi wa maana katika ulimwengu huu na tikimojea ingia katika kanani ya dhuri mapenzi yako yapanikie kwetu sisi zote na tunaomba katika jina la Yesu mwokozi wetu amen ndugu mpendwa naamini uko umebarikiwa na makana ya siku njema ukipenda kufikia mchungaji ni 253 213 6060 253 213 6060 hadi hapo wakati mwingine majinangu ni Renaulti na neno